Bidazoan Euskaraz Antzieta Erratiaren aldeko bestaren amairugarren edizioazte buru ontan iragango da. Urtero bezala pausun antolatu dituzte ekimen eta aktivitate guztiak. Larun batean arratxaldoko zeiretan Arno eta Pintxo Daztaketa, Imuntzo eta Beloki, Animaturik. Eta gauiko amarretan Tristan Murgiren kontzertua. Beinatelizondo pausuko zaila ostatuko nagusia eta bestaren antolatzailea. Hori da, seietatiko iti. Saia e, ondoan, pilota plaza e, eskerpadeta hortan, e, izanen da, imutzu eta belokik animatuko dute hori, pintxua eta izaten da, guain dik e, posibitatea da ba, izanak emateko, parte hartzeko, mm -hmm. e, pintxua prestatzeko, o, ipai mahi bat izaten da osoenak izaten die ni agituta joote naiz uh, urtero oh, e, baiitire profesionalak etortzen, baina el karteek eta mm -hmm. eta nahi duten guzik. haar e, dosna bat e, pare, pareja etortzen die, bikote mm -hmm. etortzen die hori prestatzeko, Eta ardua ekartzen dugu ardua Euskal Herri osotik. Eh ama 12enabate ardua Desverdine. Eketaragoa borobeltzeko igandeango eseko 10etan euskaraz Pala Zapelketaren finalak jokatuko dira. 11 aterdietan Mutxikoak eta Egurdiko 12 Aperitifa